Складно, бо після місяця в Сахарі я скидався на бомжа, а не на студента. Якщо не сильно придивлятися і принюхуватися, мене можна було прийняти за гребника, який заблукав у полісі, і три тижні пробувався додому, харчуючись одними гребами і мухами. У пустелі не було можливості випрати одяг. Часто-густо я не мав де помитися». Забув, коли востаннє, у Каїрі, як ви розумієте, мені було не до того, щоб чепуритися, відтак я прибув у Дамаск у жальгідно потріпаному стані. Браві сирійські полісмени, взялися традиційно витрушувати хабара, а коли я вперся лобом, зметикували, що можуть видурити з мене гроші будь-яким іншим способом, і їм за це... Нічого не буде, а й справді. Що може вдіяти заморзаний сопляк з України? Поліцейські не знали, що за неповних 20 хвилин цей обідранець примудриться підняти на ноги Міністерство закордонних справ України, Посольство України в Сирії, Міністерство внутрішніх справ Сирійської Республіки та головне Сирійське медійне відомство хоча треба бути відвертим, обідранець сам цього не знав. Дев'ята двадцять вечора. Втративши надію забрати квитанцію, я розвернувся і попер до будок паспортного контролю з твердим наміром, якщо не забрати назад свій наплічник, то принаймні зіпсувати вечір бундючному полковнику. Підлога палала піді мною. Митники, побачивши, як якийсь пасажир, вирячивши очі і висолопивши язика, несеться вскач на їхні редути, насторожилися і повитягували шиї. Я щось прокричав їм, зараз уже не пам'ятаю, що, та це й неважливо, кричав українською, тицнув факи з обох рук із розгону, перелетів через парапет, здійснивши першою у своєму житті. Незаконний перетин кордону. Митники переполошилися, наче я був терористом-смертником, що розпочинає теракт. Ледь не збивши з ніг найближчого поліцейського, я погнав далі. «Гей, сій! Ти куди понеслося в селі? Тримайте його!» Поліцейські повискакували з будок, намагаючись зупинити мене. Вони інстинктивно гуртувалися з правого боку, Думаючи, що я помчу до виходу з аеропорту, от тільки замість того, щоб рвонути праворуч до виходу, куди зазвичай прямують усі пасажири, я почесав наліво, туди, де знаходився поліційний відділок, у якому мене утримували протягом трьох годин. Це збило офіцерів з пантелику. Вони щось залопотіли арабською і тісним табунцем посунули слідом за мною. Гнатися і поспішати не було сенсу. Відділок мав лише один вихід. Тим часом, блискавкою, промчавшись по коридору, я увірвався в кабінет кремезного полковника. «Ти!» – турляй руку перед собою, розчахуючи двері навстіж. Полковник відхилився, виречивши очі. Ніде де правди, діти, я застукав його зненацька. Кілька перших секунд!» Сирій здивився не на мене, а повз мене в коридор. Він чекав, що слідом за мною в кабінету вірветься хтось іще. Той, хто дозволив мені поводитися настільки безцеремонно і самовпевнено. Кремезний начальник просто не міг повірити, що, не маючи за спиною нікого впливового, я відважусь на таку нахабну вихватку. Полковнику... Підскакую в притул і грубо тицюю пальцем йому межи очі. «Мені потрібне ваше ім'я!» Слова звучать, мовляпаси. «Що?» Сирієць розгублено кліпає віями. Моє хамство вкупі з раптовістю нападу шокувало його. «Полковнику, мені потрібне ваше ім'я для скарги!» Просичав англійською у друге. Мене все ще колотило від гніву, я не дуже тямив що роблю. Ви без причин відмовили у візі, ви вимагали хабара, ви забрали мій багаж і поцупили 28 доларів. Я вимагаю ваше ім'я для офіційної скарги. Нарешті полковник зрозумів, що за мною нікого немає. Власне там і бути нікого не могло. Я був пішаком, який без прикриття намагався поставити мат-королю. Офіцер поволі усвідомлював парадоксальність ситуації. Студент, якому відмовили у візі, щойно ледь не викинув його з робочого крісла. Його, полковника таємної поліції. Де таке бачено? Сиріць почорнів, як хмара. Ніздрі роздулися, риси обличчя загострилися. Полковник поволі підвівся. Він виявився вищим за мене на цілу долоню і тепер нависав згори, втискаючи в мене в підлогу важким волячим поглядом. Пожежа в моїй голові згасла швидше, ніж розпочалася. Страх льодяними кубиками посипався на спину, а ще мені наче перекрили кисень. І тут я подумав, о, тепер мені кирдик. «Як ти смієш!» – рикнув офіцер. «Як ти смієш вриватися сюди! Віддайте мені гроші!» – невпевнено пролепетав я, заткуючи. «І речі, інакше я буду змушений!» Затнувся, не знаючи, що далі казати. Реальних важлів впливу на ситуацію в мене не було, Бляха, та не було навіть нереальних. Принаймні, на той момент я їх не бачив. Це було, як у тому анекдоті про зайця, який знайшов пістолет і почав примушувати лева з'їсти лайно.